لا شريك له وأجهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابئ التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله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 Sidang Jumaah rahimni warahimukum Allah. Alhamdulillah atas segala kenikmatan kenikmatan yang sangat banyak. Naskuru dan nampadu Subhanahu wa Taala. Wa inta udzunikmat Allahilah tuhsuha. Jika kita berupaya untuk menghitung kenikmatan kenikmatan Allah, sungguh tak akan mampu kita menghitungnya tak akan ada seorang pun yang bisa menghitungnya kenikmatan yang sangat banyak dan sangat besar dan di antaranya yang paling besar adalah nikmatul hidayah ni'mat hidayah ila islam ni'matul hidayah ila at-tauhid ni'matul hidayah ila sunnah wa ila as-salafiyyah wa ni'matul hidayah a'zamu niam Kenikmatan hidayah adalah sebesar-besar ni'mat Karena segala kenikmatan yang lain Tidak akan ada apa-apanya tanpa hidayah Kenikmatan dunia apapun Tidak ada nilainya Jika dia tidak mendapatkan hidayah Petunjuk kepada tauhid, Kepada sunnah Kepada jalan para salafus salih Ridwanullah alaihi majmaiin pergo ini bin أعزكم الله semakin dia mendapatkan kenikmatan besar semakin dia sesat semakin dia pandai semakin dia sesat semakin dia sehat semakin banyak kesesatannya jika tidak mendapatkan hidayah tetapi mereka yang terbimbing dengan hidayah ila tauhidin was sunnah maka kesehatannya akan bermanfaat Baginya di dunia dan baginya di akhirat Kenikmatan hartanya Akan bermanfaat Baginya di dunia dan baginya di akhirat Kenikmatan apapun dari kenikmatan-kenikmatan lain Dengan hidayah Ila tauhid wa sunnah Akan tanfa' Komuslimin Rahimani wa rahimukumullah Yang namanya hidayah adalah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah subhanahu wa ta'ala Sejak menurunkan Adam alaihi salam ke dunia Allah sudah katakan kepadanya Dan kepada turunannya minni hudan. Bisa jadi Akan datang kepada kalian hudan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada Adam Dan juga turunan Adam Fa فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى Bisa jadi akan datang kepada kalian huda فَمَنْ تَبِعَ هُدَىٰ Maka siapa yang mengikuti bimbinganku فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Tidak akan sesat dan tidak akan sengsara Ikhwan Umudina A'zakumullah tidak akan sesat di dunia dan tidak akan tersiksa sengsara dinra ke jahanam kelak di hari akan mendapatkan dua nikmat nikmat alhidayah wa nikmat as-salama al nikmat alhidayah yakni terbimbing kepada langkah yang benar terbimbing kepada jalan yang lurus terbimbing kepada jalan keselamatan sedangkan di akhirat mendapatkan selama keselamatan dari azab Allah keselamatan dari kemurkaan Allah keselamatan dari neraka jahannam ku muslimin rahimani wa rahimukum Allah maka Allah ancam mereka-mereka yang tidak mengikuti hidayah pada kelanjutan ayatnya siapa yang tidak mengikuti hidayah Barangsiapa Yang melupakan Dikri Fa innalahu ma'ishatan Bangka Adapun mereka-mereka Yang melupakan bimbinganku Melupakan Petunjuk dariku Maka dia akan menghadapi Kehidupan yang sengsara Dan kesengsaraannya Berlanjut Di dunia Dia tidak mendapatkan ketentraman dikuburnya dia mendapatkan azab dihimpit bumi dipukul dengan mitraqat min hadid dengan pukulan dari besi dan didekatkan kepadanya neraka jahannam guduan wa asyia dan masih banyak riwayat-riwayat tentang azab, kubur dan ketika dibangkitkan Dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang mabuk, seperti orang yang kesurupan. Ikhwan iblin a'azzakumullah. Dan dibangkitkan dalam keadaan buta. Mereka protes mengatakan, "Rabbi, lima hasyartani a'ma? Mengapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Faqad kuntu basira." Padahal aku di dunia bisa melihat. Kekalikah atatka ayatuna, fanesitahah, fakalikah lyma tunsah. Demikianlah, karena engkau dulu di dunia didatangi ayat-ayatku, kata Allah, fanesitahah, tapi engkau malupakannya, fakalikah lyma tunsah. Maka hari ini pun engkau dilupakan. Kau Muslimin rahimani warahimukum Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kalau saja mereka jujur kepada Allah Ini saya akan baik buat mereka Karena makna mengikuti hidayah Adalah zahiran wa batina Yang namanya mengikuti hidayah Adalah secara lahir dan secara batin Secara zahirnya dia beramal dengan jawarahnya Batinnya juga mengimani Meyakini, mengikuti Dan percaya Maka mereka lah Yang dikatakan orang-orang yang mengikuti Huda Yang Allah katakan La yadil wa la Gak akan sesat dan gak akan sengsara Tetapi Faman a'radu'an dikri Siapa yang Berpaling dari mengingatku Kata Allah Fa innalahu ma'ishatan bangka Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedang jumaah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk jujur dalam iman. Jujur dalam ittiba', jujur dalam mengamalkan perintah Allah dan rasulnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman dalam ayat lainnya Ya ayahal الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah engkau menjadi orang-orang yang bersama sadiqin Ada dua makna di dalamnya. Bersama sadiqin, yakni kita bergabung bersama orang-orang yang jujur. Yang kedua, bersama sadiqin, hendaklah engkau menjadi salah satu dari mereka para sadiqin. Yang di antara tafsir sadiqin adalah mereka para sahabat Ridwanullah alaihi majmi'in dari kalangan muhajirin. Sebagaimana diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq, Radhiallahu ta'ala anhu, Ketika beliau berkata kepada saudara-saudaranya dari kalangan Ansar. Huwa sammakumul muflihi. Wasammana sadiqin. Allah menamakan kalian sebagai muflihin. Dan menamakan kami muhajirin sebagai sadiqin. Dan Allah berfirman. Kunu ma'asadiqin. Hendaklah kalian tetap bersama orang-orang yang jujur um muslimin rahimani wa rahimakumullah ya ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menasihati saudara-saudaranya sahabat-sahabatnya dari kalangan anshar agar jangan berpisah dari muhajirin jangan berpisah dari orang-orang yang Allah juluki dengan para sadiqin kunu ma'a tetaplah kalian bersama mereka para sadiqin dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu dalam surah al-hasyr Ketika Allah mengisahkan para muhajirin lil ilmuhajirin Al-ladhina ukhriju min diyarihim, Ila akhiril ayah Apa akhir ayatnya? Ulaikahumussadiqoon Mereka lah orang-orang yang jujur Kemudian Allah berbicara tentang ansar Wal-ladhina tabawa uddara wal-iman min qablihim Yuhibbuna man hajar ilayhim Ila akhiril ayah Apa akhir ayatnya? Apa akhir ayatnya? Ulaika humul muflihun, lah kaum muflihin. Ihunridina Makna jujur adalah jujur kepada Allah. Ketika kita mempersaksikan la ilaha illallah, maka hendaklah kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Jangan melakukan kesyirikan-kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Jangan kita beramal karena riya. Ah. Itu tidak jujur. Jangan kita beramal karena ingin dipuji, itu tidak jujur. Jangan kita beramal hanya ingin dianggap begini dan begitu, itu tidak jujur. Tiga orang yang pertama dibakar dalam neraka jahanam. Yang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hampir-hampir tidak bisa mengkisahkannya karena beratnya. Ketika ditanya apakah engkau mendengar dari Nabi Sesuatu yang kami belum dengar, Abu Hurairah menjawab, Iya, aku mendengar dengan kedua telingaku ini di rumah ini. Kemudian Rus maknin Rusyahir. Kemudian terdengar suara nafas Abu Hurairah, tidak sanggup berbicara, terhenti. Sampai kemudian diulangi lagi, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Di rumah ini Aku mendengar dengan dua telingaku ini dan Kembali terhenti Dan terdengar nafasnya Diulangi lagi Sampai ketiga kali baru beliau bisa melanjutkan Awaluma tus'ar dihimun nar Kisah Tentang awal orang yang dibakar dalam api Kalimat ini Sesungguhnya di akhir hadisnya di awal Disebutkan secara makna Dikumpulkan manusia di padang masyar Kemudian dipanggil satu orang Diingatkan kenikmatan kepadanya Yang Allah berikan kepadanya Sampai orang itu mengakuinya Kemudian Allah tanyakan kepadanya biha Apa yang kau amalkan dengan kenikmatan itu Karena dia diberi kenikmatan ilmu dia mengatakan aku mengajar, Aku menyebarkan ilmu Aku berdakwah dan seterusnya dan seterusnya Ternyata dijawab Kedeksa Engkau berdusta, Engkau mengajar Engkau beramar ma'rum dahi munkar Engkau berdakwah hanya ingin disebut sebagai alim Wa qadqil Sungguh sudah dikatakan Engkau sebagai alim di dunia Diperintahkan oleh Allah Umi Rabi An Yus ala min khariibin diperintahkan untuk diseret dengan kepalanya di bawah dan dilemparkan ke dalam api orang kedua dipanggil diingatkan kenikmatan-kenikmatan sampai dia mengakuinya dan ditanya dengan pertanyaan yang sama ma da amilt biha apa yang kau amalkan dengan kenikmatan itu dijawab aku berjihad di سبيلك aku berjihad di jalanmu Aku berperang, Tidak ada satu peperangan pun kecuali aku ikut di dalamnya. Dijawab dengan kalimat yang sama, "Kezabta, engkau berdusta. Engkau berjihad hanya ingin disebut sebagai pemberani waqil dan sudah dikatakan begitu di dunia. Lempar dia ke dalam neraka, maka diseretlah dia dengan wajahnya di bawah dan dilemparkan ke dalam api." Yang ketiga, juga ditanya dengan pertanyaan yang sama Diingatkan kenikmatan-kenikmatannya Sampai dikatakan amil tabiha. Apa yang kau amalkan dengan kenikmatan tersebut Orang itu menjawab Karena dia diberi kenikmatan Dalam bentuk kekayaan yang melimpah Aku bersodakoh Tidak ada satu jalan-jalan Sodakoh kecuali aku berikan padanya Ternyata dikatakan kedabta, Engkau berdusta Engkau bersadaqah Engkau membagi hartamu kepada Fukhara wal-masyikin hanya ingin disebut Sebagai dermawan wakadqil, Dan sudah disebut begitu di dunia Lempar dia ke dalam neraka Kemudian Kata buhur era sungguh Rasulullah mengatakan mereka Ini awalumatus Arbihimunnar Orang yang pertama dibakar dalam api Qumuslimin Rahimani warahimukumullah Kejujuran dalam ittiba'. Kejujuran dalam ittiba'us sunnah. Kejujuran dalam beramal dengan amalan-amalan sunnah nabawiyah. Kejujuran dalam meniti jejak para salafus saleh. Allah Ta'ala ayyajma'ana ma'akum wa ma'al muslimina 'ala at wa sunnah Semoga Allah gabungkan kita dan kalian dan seluruh kaum muslimin di atas jalan tauhid, di atas jalan sunnah nabawiyah sehingga kita menjadi mukhlishin orang-orang yang ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wa sallallahu Muhammad alhamdulillah alhamdulillahilladhi hadana li wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah ibadallah kaum muslimin sidang jumaah rahimani warahimukum Allah. lawan dari kejujuran adalah kedustaan iya kum wal kedib fa inna kedib yahdi ila al fujur fa inna al fujur yahdi ilal nar hati-hatilah dari kedustaan karena kedustaan membawa kefajiran dan kefajiran akan membawa ke dalam neraka Sebagaimana sebaliknya asidku as yang namanya jujur Yahdi ilalbir akan membawa kepada kebaikan-kebaikan Wa inal dura Yahdi ilal jannah dan sesungguhnya kejujuran akan membawa ke dalam syurga Faiyakum wal kehidupan bertakwalah kepada Allah swt dan tehatilah dari kedustaan kedustaan sudah merupakan dosa besar. Lebih besar lagi kalau kedustaan itu atas nama agama. Lebih besar lagi kalau kedustaan itu atas nama Allah, atas nama Rasul. "Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu min an-nar." Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi, maka siap-siaplah dengan tempat duduknya dalam neraka. Apalagi berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang Allah katakan: "Walatakulu lima tafsir alsinatukum alkhabib. Hada halal dan hada haram. Kata Allah: "Jangan kalian berbicara dengan gambaran lidahmu ini halal ini haram padahal dusta. Litaftaru alal Allah alkhabib. Karena engkau membuat atas nama Allah kedustaan-kedustaan, Inna Allah, Inna Ladinayaftaruna Al Kedibilayuflehun. Sesungguhnya mereka-mereka yang membuat kedustaan-kedustaan layuflehun, enggak akan mereka selamat. Metaan, Qalilun, Wallahu Ma'dabun Alim. Hanya kesenangan sesaat, disanjung, dipuji, diangkat sesaat. Tetapi setelah itu azab alim Mata'un qalilun walahum Azabun alim Kenikmatan sesaat setelah itu adalah Azab Di dalam neraka. Kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah katakan juga Wa yawmal qiyamah Taralladina kadabu alallahi wujuhuhum muswadda Nanti hari kiamat kamu lihat Mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah Wajah-wajah mereka menghitam Aliran sesat Kelompok sesat Penyimpangan Penyimpangan penyimpangan Ahlul Balal Ahlul bidah. Mereka ini adalah orang-orang yang berdusta atas nama Allah Berbicara atas nama agama dengan kedustaan, bahkan lebih dari itu mereka mempermainkan agama, menjadikan agama sebagai lelucon, sebagai bahan tertawaan, mengejek malaikat, mengejek para nabi, merendahkan orang-orang salah. Naudzubillahimin dullak. Berdusta di hadapan ummah, bukan di hadapan satu orang, di hadapan sekumpulan kian banyak manusia qulil lana Rasulullah sallallahu pernah menyampaikan apa yang Allah khabarkan dalam mimpinya ataina ala rajulin aku melihat seseorang yang berbaring dengan tengkutnya dan seseorang yang lain berdiri di atasnya kemudian dia mengambil besi Disebut kulu besi yang bengkok begini untuk mengait sesuatu, maka dikaitkan bibir orang yang di bawah tadi dengan besi tersebut sampai ketengkuknya dan seperti itu berulang-ulang sampai kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril apa yang terjadi padanya man hada. siapa orang ini maka kedua malaikat yang mengantarnya berkata huwa rajulu yagdu min baitihi fayakdhib alkadzibat tablughu alafan ini orang yang keluar dari rumahnya kemudian berdusta dengan kedustaan yang mencapai ufuk-ufuk dunia akhwanudi na'zukum Allah Para sahabat Waktu itu mungkin Tidak bisa Membayangkan Apa mungkin seseorang berdusta Kedustaannya sampai ke ufuk timur Sampai ke ufuk barat Tetapi hari ini Di zaman global ini Sangat mudahnya Begitu kau berbicara Siang hari ini Sebentar kemudian sudah terdengar di Diafak Tabelogul Awak mencapai seluruh penjuru dunia kebiasaannya. Ekorni diri na Apakah pantas orang seperti ini dianggap sebagai tokoh agama? Ekorni diri na azzakumullah. Kau muslimin rahimani warahimukum Allah. Yahlifun ala al-kadib wahum yalamun. Mereka bersumpah atas kebiasaan. Padahal mereka sadar. Akhu-luinna 'azzaqum Allah masih banyak hadis-hadis ayat-ayat yang menunjukkan betapa besarnya kedustaan. Kedustaan dalam dagang saja. Rasulullah SAW menyatakan al-bai'an bil khiyar. Penjual dan pembeli itu punya hak pilih selama mereka masih di tempatnya. Fa in kalau keduanya jujur barikah bai'i bimah akan diberkahi jual belinya. Fa in kalau keduanya saling mendustai maka justru muhiq dicabut barokahnya. Akhun ibdin hazzakum awladi berbicara dalam masalah din, dalam bicara masalah agama. Biarlah Allah kata Rasul, "Hada halal, wahada haram. Ini halal, ini haram. Maka dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Taala, Yom Al Qiyamah. Dan Allah katakan, "Layuflihun, wajom Al Qiyamah. Ternyata orang yang berkhianat kepada Allah, ujohu muswada. Nanti pada hari kiamat kamu lihat mereka. وجواجانيا منهتم فندف الله تعالى أن يهدينا ويهديكم ويهدي المسلمين جميعا إلى الصدق والأمان فندف الله تعالى أن يهدينا ويهديكم إلى تقوى الله وندف تعالى أن يثبتنا ويثبتكم ويثبت المسلمين جميعا على التوحيد وعلى السنة وعلى الدأوة السلافية آمين اللهم صل على محمد وعلى المحمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حمد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حمد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أسكرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته